Не стись би плачу, летіти б крику, Серця вогняні на частки рвать, Розколихать би пустелю дику, Усіх під прапор один зібрать, І кинуть мертві піски каміння, І вийти з ночі б у світло дня, Де тонуть луки в морях проміння, де буйна тирса шумить буя, і жити б повно, і жити б вільно. Чом же з прокляттям ми тримтимо? Ах, ми конаєм в муках подвійно, раб перед нами цілує ярмо. 1909.